radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Arranca aquest especial del Revolucionant Consciències, el programa de justa revolta a Ràdio quan estem en directe a l'espai cooperatiu de cuina i cultura del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell. Sigueu molt benvingudes a aquesta xerrada col·loqui com fer enfront a l'ofensiva masclista la situació dels drets sexuals i reproductius als països catalans. El primer, però, que farem serà presentar la gent que ens acompanya a la taula del programa. Tenim a Laura Aznar, periodista del diari Crític, bon dia. Hola, molt bon dia. Sílvia Aldaver, membre de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Hola, bon dia. I Laura Álvarez, membre del col·lectiu feminista de Sabadell Justa Revolta, que a més serà l'encarregada de conduir el programa. Sigueu benvingudes. Bon bon Moltes gràcies. Gràcies Isma i Riqui, companyes del Pim Pam Pum, i Gràcies a totes per venir avui aquí. Ahir, com sabeu totes, va ser 25 de novembre i avui seguim aquí, organitzades i mobilitzades, com cada dia, contra totes les formes de violència masclista i contra la vulneració de drets que patim en aquest sistema capitalista patriarcal. Avui parlarem, entre altres coses, de violència obstètrica, violència institucional i de l'ofensiva reaccionària contra els drets sexuals i reproductius i pensarem col·lectivament, acompanyades de la Sílvia i la Laura, i malauradament no, no ha pogut venir la Lai Estrada, però, però també és segur que surt molt el seu nom a la taula, i pensarem juntes com fer front als atacs que patim contra les nostres llibertats i els nostres drets. Encara que a vegades ens pugui semblar que el, que el progrés i l'avançament en drets eh, és irrevocable, avui eh, volia començar llegint, eh, recordant el que deia Simone de Beauvoir, no oblideu mai que bastarà una crisi política, econòmica o religiosa per tal que els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai es donen per adquirits. Heu de seguir vigilants tota la vostra vida i és que, com bé sabem, les llibertats civils i el dret a exercir-les han estat assoliments que, mitjançant mobilitzacions, mitjançant l'organització, moltes, moltes d'elles mobilitzacions feministes, s'han anat arrebassant els diferents sistemes capitalistes, colonials, d'ordre econòmic, social i cultural. No cal retrocedir molt en el temps per comprovar-ho, quan de Beauvoir publicava El segon sexe, al 1949, i obria les portes del pensament feminista a França, en aquell moment, en aquell país, estava prohibit l'avortament, que no seria legalitzat fins al 1975. A Espanya, durant el franquisme, en aquella època també, les dones ni tan sols es podien divorciar. Els homosexuals eren perseguits i empresonats o obligats a viure en l'anonimat i en la clandestinitat, igual que les dones lesbianes. I les poques persones trans que assumien la seva condició estaven condemnades a sobreviure en els marges de la societat i, i a viure doncs, això també en, en l'anonimat i, i recloses doncs, a, a, fins i tot o camuflades en la seva, en la seva vida a l'oci nocturn. En molts llocs del món, encara avui, aquestes persones viuen en semblants circumstàncies privades de llibertat, amenaçades, assassinades o, o amb escasses publici, pu, possibilitats de desenvolupar una vida pública plena. Gràcies a la mobilització social s'ha avançat molt en matèria de drets i llibertats, però queda molt camí per recordar i, a més, les amenaces reaccionàries sempre són presents. Ho hem comprovat recentment en, en el Parlament espanyol, amb la llei del només sí és sí, amb la llei trans i amb la reforma de la llei de l'avortament. Els drets de les dones a viure vides lliures, els drets trans, els drets sexuals i reproductius, cada progrés feminista pateix la seva pròpia reacció patriarcal, que intenta frenar o eliminar conquestes. Com sabem totes estem assistint a modificacions, retallades, anul·lacions de marcs legals, de reconeixement de garantia de drets sexuals reproductius a diversos països del món i a l'auge de discursos ultraconservadors i de partits i governs de dreta i d'extrema dreta. Si mirem al nostre voltant sembla evident que s'està produint una embestida global, internacional, contra els drets sexuals i reproductius i contra els avenços feministes. A Croàcia es va celebrar un referèndum contra el matrimoni entre persones del mateix sexe. A Polònia gairebé hi ha una prohibició total de l'avortament i hi ha declarades zones lliures de persones LGTBIQ+. Ho veiem també a Hongria amb l'eliminació de l'educació sexual i de continguts que promouen l'homosexualitat o el canvi de gènere a les escoles públiques. Estem assistint arreu a discursos negacionistes de les violències masclistes. Als Estats Units també s'estan aprovant legislacions que prohibeixen l'avortament des del moment en què es detecta el batec d'acord de del fetus. A L'estat espanyol, amb, amb Vox i el PP, estan atacant també aquesta obligació no?, de garantir l'educació sexual a les escoles i estan contribuint, com després parlarem, i promovent a la criminalització i a la judicialització de defensores de drets sexuals i reproductius i de col·lectius feministes. Ara veurem què passa també als Països Baixos, a l'Argentina, després no?, també dels últims resultats electorals. Llavors, amb tot aquest panorama no, sembla evident que, que hi ha un lobby social, polític, jurídic que actua contra els drets sexuals i reproductius i contra els, els drets humans i volíem preguntar-vos avui a vosaltres no, com creieu que s'està articulant i, i, i per què no, estan els drets sexuals i reproductius en el punt de mira de l'extrema dreta i d'aquests grups no, ultraconservadors i de l'Església. vosaltres mateixes, Laura... Val, doncs uh, gràcies, gràcies per organitzar uh, aquesta sessió, aquest podcast. Eh, crec que aquesta introducció ens ajuda molt no?, com a situar-nos perquè uh, és important com entendre que, que els drets sexuals i reproductius com a paradigma el que signifiquen és uh, una, un àmbit i una, i, una, i una demanda de canvi i transformació absolutament de tota la societat i de tot el sistema. I crec que això, més enllà del que és l'avortament, l'educació sexual, eh, l'anticoncepció, no? totes les coses que segurament ens van sonant i que s'engloben dins d'aquests drets sexuals i reproductius, entendre que és un àmbit al sistema és el que des, de, des dels posicionaments i grups d'extrema dreta han entès perfectament. No? És a dir, ells han vist que eh, el que significava avançar amb la garantia de drets sexuals i reproductius era un canvi de sistema. Llavors eh, el que han articulat eh, absolutament molt, de forma molt poderosa amb infinits recursos i a nivell internacional, no, com ens anirem explicant també amb la Laura, eh, és una aliança que, que, el que ha utilitzat a set els drets sexuals i reproductius com a eina per arribar al poder. I això jo crec que és interessant, no? I quan veiem aquest repàs de justament països no? on, com va arribar el poder Bolsonaro, com a bueno, Estats Units, eh, per exemple, no? Trump, el primer que va fer quan va arribar al poder va ser la GAC Rule, no? que això sempre ho posem com a, com a exemple claríssim, la GAC Rule va ser una norma que va signar i que acabava amb tots els fons que Estats Units dedicava a temes de drets i salut sexual i reproductiva, no només al propi país sinó a tot el món, i això va significar eh, bueno, una mancança brutal a tot el món en relació als drets sexuals i reproductius, i l última norma que signava Trump abans de marxar justament va ser eh, la, la posició de eh, la jutgessa del Tribunal Suprem que fixeu-vos que és un càrrec vitalici, o sigui, que no és poca cosa, és un càrrec vitalici que ha fet gràcies a aquesta jutgessa que era antiavortament avortament absolutament, eh, la, que, la que ella va eh, promoure aquest canvi de llei a Estats Units que mai ningú s'hagués imaginat que això podia passar. I clar, això és una onada que està molt articulada arreu del món, ha passat a Polònia, ha passat a Hongria, evidentment ara a Argentina, què me'n de Meloni, és a dir, el que va fer primer Meloni quan va arribar al poder va ser justament fer-se una foto a Melon Masch, que no, que no és un tema menor perquè després és com utilitzen i quins canals utilitzen no? aquests grups d'extrema dreta per fer arribar aquest discurs d'odi i aquest discurs contra els drets sexuals i reproductius i evidentment Twitter és una de les claus, però també el primer que va fer va ser un ministeri de la família. No? Llavors, és a dir, entendre justament això que és un paradigma... amb que el que vol és eh, arribar a les institucions i que utilitza els drets sexuals i reproductius per arribar-hi a les seves campanyes electorals, als seus discursos i demés, perquè quan arriben als governs i a les institucions el que fan és imposar la seva agenda, imposar la seva agenda d'extrema dreta, absolutament neoliberal, no? un capitalisme salvatge, de, retro, de, de retrocés de tots els drets, i eh, fer-ho a través dels drets sexuals i reproductius els hi ha donat molt rèdit. Doncs així ho estan fent i evidentment aquí a l'estat espanyol i a Catalunya també ho estem veient eh, el primer que es fa no, és com qüestionar l'avortament, qüestionar l'educació sexual, atacar i amenaçar a les defensores de drets sexuals i reproductius i això és un camí que a dia d'avui els està funcionant molt bé a nivell de eh, difondre aquest discurs cada vegada eh, més estès per altra banda. No? Sí, no, absolutament. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. I m'agradaria posar molt en valor la feina que fa l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius per poder haver explicat, com hem fet alguns mitjans de comunicació, justament tot el que eh, explicava i deia ara la, la Sílvia i que podem anar desgranant. No? Crec que és una entitat absolutament fonamental perquè des del periodisme eh, amb vocació de transformació social es pugui acompanyar i es pugui explicar i difondre com aquest, com actua aquest lobby, com actuen els diferents agents que, que el conformen i que estan molt, molt, molt enxarxats, ja no només a través d'estratègies, comunicatives com pot ser a través de Twitter, sinó també en el seu mateix finançament ideari, praxi i motivació a l'hora de néixer, no? I aquí hem de tindre, i parlarem amb la Sílvia, eh, sobre Azteo Ir, que és un actor fonamental, sobretot a, a, en relació amb tot això, amb aquesta ofensiva contra els drets sexuals i reproductius, per la seva capacitat d'incidència i de crear noves plataformes i nous col·lectius que tempten contra aquests drets eh, humans, no? Jo crec que una de les coses més importants que ara destacava la Sílvia és que l'objectiu polític d'aquests col·lectius, d'aquest lobby, eh, lobby contrari als drets sexuals i reproductius, és bàsicament el poder, ja no és difondre només un missatge contrari, conservador, contrari al dret al propi cos, sinó bàsicament utilitzen això com a pilar vertebrador, com a eix central de la seva, eh, de la seva agenda per poder a, assolir quotes de poder. No? Aquesta nova extrema dreta, a diferència de l'anterior, no és hereva directament del, del franquisme, és a dir, no, par, no parlem d'una qüestió de fe, no parlem d'una qüestió de creences, parlem d'una estratègia única i exclusivament dissenyada per tal d'assumir i aconseguí quotes de poder i en realitat ho estan aconseguint i són, o sigui, són bastant hàbils a l'hora de, de fer-ho, i això ho podem veure amb la conformació de nous governs després de les eleccions municipals i autonòmiques. Algunes de les persones triades eh, per Vox per eh, ostentar càrrecs molt importants en parlaments, són persones que provenen directament o que han tingut càrrecs en Azteoir, eh, o que han difós, han, han utilitzat part de, dels, de les seves xarxes, una, una quantitat important dels missatges que difonen a través de xarxes socials, bàsicament, a difondre odi en contra de les dones i en particular en contra dels seus drets sexuals i reproductius. O si sigui, estem parlant de col·lectius que s'anomenen provida i que en la seva praxi i en la seva acció eh, bàsicament actuen en contra de, dels drets de les dones i tenen incidència en diferents esferes, ja sigui la comunicativa, difusió d'idees, etc. fan cursos, fan simposis, fan xerrades en universitats, difonen manuals de bioètica eh, i, i fan escratxes escratges eh, davant de les clíniques abortives per bàsicament intentar impedir que les dones facin, facin ús de, del seu dret, no? de, del dret a, a l'avortament. Llavors, com deia, hi ha un actor que és fonamental en tot això, que és Azteo i que penso, i això també eh, crec que mereix una reflexió crítica des dels mitjans de comunicació, que se'l va entendre com un actor molt més inocu del que realment és, o molt més eh, inofensiu del que realment és. No? Es parlava d'Azteo Ir com, aquell, eh, com aquella entitat que havia impulsat el bus amb aquell missatge trànsfob de «los ninyos tienen pene, les niñas tenen vagina, que no te semblava que fos una cosa... Que, que és greu, eh? evidentment, però semblar que fos només això el que, el que la gent reconeix que ha fet eh, Asteroir, i en realitat és una plataforma que té mil tentacles a nivell eh, català, a nivell eh, espanyol i a nivell internacional i que crea xiringos eh, cada dos per tres. No Ha creat Citizen Go, que és una plataforma molt més eh, global de la qual en forma part, eh, ha creat Derecho a Vivir, que és una entitat que també difon eh, aquest missatge de que la vida s'ha de respectar des de la concepció, eh, i forma part de diferents estructures i a més a més a través d'Azteu i d'Estat que grans fortunes eh, espanyoles han finançat a eh, Vox, no? el partit d'ultradreta, Vox. Per tant, no és una cosa gens menor. També caldria, i això ho han fet alguns companys i companyes de mitjans de comunicació a través de filtracions com Wikileaks, no? veure qui hi ha darrere a nivell financer d'Azteoir i que permès justament la, la, difu la difusió i la reproducció d'aquestes idees d'Azteoir i dels seus missatges. al no? darrere de, del creixement de, hi ha persones com Isidoro Álvarez, que és l'expresident del Corte Inglés, hi ha persones com David Álvarez-Diet, que és del grup Eulen, Esther kopp que segur que no he dit bé, que és de Fomento de construccions i Contratas, o eh, persones vinculades al grup Onesle. És a dir, hi ha tot de, tot de gent, tot de grans fortunes espanyoles, que estan impulsant aquest projecte, aquesta organització, que té com a objectiu últim atemptar contra els drets sexuals i reproductius eh, mitjançant això, la creació de diferents xiringos. I a banda de, i acabo amb això, perdoneu si no, que no em vull extendre més, però a banda d'això també em detindria i amb això suposo que la Sílvia en podrà parlar molt més perquè estan bàsicament a la diana d'aquest col·lectiu. Hi ha un altre col·lectiu molt important que és Abogados Cristianos que porta com si diguéssim el, que és el bra jurídic de l'extrema dreta en contra dels drets sexuals i reproductius que ha orquestrat ja no només campanyes eh, en contra del dret al propi cos, sinó que bàsicament s'ocupa de la defensa de les persones que han estat multades per eh, cossos policials per haver fet escratxes i haver increpat a dones que volien fer efectius eh, el dret a l'avortament en, en clíniques eh, que, que, que estan acreditades per fer-ho i, i que van bàsicament a pinyon en contra de, de col·lectius que, de defensores, com pot ser l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i que tenen una estratègia també eh, en contra de, de que hagi avenços en educació sexual a les escoles i la Silvia us ho pot explicar ara com bàsicament en eh, a nivell de Parlament, a nivell d'institució, han intentat revertir alguns dels avenços que, que s'havien impulsat gràcies a la tasca que fan associacions com les que forma per la Sílvia. Sí, bé gràcies Laura. <laughs> um... Eh, què dir-vos jo, uh, sí que una vegada feta aquesta com a intro d'entendre no? com estan d'enxerxades aquests grups, aquests moviments i demés crec que és interessant com fer parades puntuals a campanyes que segur que ens sonaran, no? Quan parlem del PIM Parental, no? Parlem del PIM Parental i a ja totes ens sona molt el PIM Parental perquè és veritat, perquè és una campanya que està en contra de l'educació sexual a les escoles i que ha promogut Vox aquí a l'estat espanyol però el PIM Parental és una campanya que es va crear a Amèrica Llanda a per a aquests moviments que venia d'Estats Units, que s'ha imposat a, a Hongria i a molts altres eh, països on l'extrema dreta està tenint, doncs, tot aquest eh, poder que està tenint. Ara mateix el PIN parental per nosaltres sembla que sigui una cosa anecdòtica, no? com la que parlava de, eh, la Laura d'Ateoir. Però en realitat, eh, Múrcia, Madrid, Castella, Lleó, és a dir, són comunitats on el pin parental està absolutament imposat a totes les escoles. Uh -huh. no? és a dir, I això aquí a Catalunya eh, sabem que algunes escoles han rebut justament algunes cartes eh, de famílies per imposar el pin parental i de moment és poc però anirà eh, cada vegada més i hem d'estar preparades per això. En eh, La campanya 40 dies per la vida, no sé si us ha sonat, però en algun moment, la campanya 40 dies per la vida és una campanya històrica, és a dir, no fa 4 dies ni res, no? és una campanya d'assetjament a les dones i a les professionals que estan a les clíniques que fan avortaments, i és una campanya que ve d'Estats Units. De fet, eh, si, mira, si teniu ganes d'investigar més, a eh, HBO crec que és no sé què, hi ha un, un documental que parla justament de, de com funciona als Estats Units aquesta campanya. Fa molts anys que està funcionant la campanya dels 40 dies per la vida, i aquí a Catalunya també. És a dir, eh, els mesos de setembre i pels vols de la Quaresma, no, perquè ja són els 40 dies de Quaresma, s'estan cada dia davant de les clíniques no, assetjant a dones i professionals perquè, perquè practiquen avortaments. I dir que aquestes com, com exemples d'entendre justament que, que són campanyes que venen d'aquesta xarxa d'aquest entramat i que es van imposant eh, de la mateixa manera eh, a tots els territoris i, i als diferents estats. No? Eh, I entendre això també vol dir que és, però com, com ho han aconseguit? a més a més d'aquest finançament que és absolutament desbordant, eh, aquesta gent tenen un finançament no només privat, també tenen finançament públic, tenen un finançament públic que ve eh, de diferents governs, que ve de la Unió Europea també, no? hi ha diferents informes a nivell internacional de com s'estan finançant, eh, ve de Rússia, ve dels Estats Units, però bueno, la, la Unió Europea també, i eh, la sorpresa és que no? també trobem que hi ha algun finançament que encara ve dels nostres governs aquí a Catalunya, no? uh -huh. que són finançaments públics, jo crec que aquest és una de primer, un dels primers reptes com, com assolíem aquest tema. El tema eh, també va més enllà perquè és quan, quan fas el recorregut dones de que fa més de 50 anys que eh, existeix aquesta genealogia antigènere. És a dir, això no s'està fent des de fa ni 5, ni 10, ni 15 anys. És a dir, tot el discurs antigènere, s'està treballant des de fa més de 50 anys i a més a més amb, amb aquests diferents grups, braços, no? el braç armat, el braç jurídic, el braç, ho tenen, el braç judicial, el braç, ho tenen tot, ho tenen tot eh? superben estudiat. I eh, el que és interessant és com també s'estan reapropiant dels nostres llenguatges, dels nostres espais i de les nostres lluites i això és un tema que, que crec que haurem de parar a reflexionar de forma important per saber com podem fer front a això. No? El concepte d'ideologia de gènere, que segur que haureu sentit en alguns, en alguns casos, eh, és un concepte que justament el que fa reapropiar-se no? d'aquest llenguatge que és propi de, des del feminisme. i a més a més eh, el, no només el reapropia sinó evidentment li canvia absolutament tota la conceptualització, per tant estan convertint el que s'enteneien en algun moment i ells van entendre com a ordre diví no? és a dir aquest ordre eh, diví que deia que la família era d'una manera que havia de ser no? els rols de les dones havien de ser d'una forma l'estan eh, convertint amb ordre natural i jo crec que això és un tema clau perquè estan convertint el concepte d'ordre diví amb ordre natural des de la biologia i aquí, parada també perquè aquí entra tota la part essencialista de discursos que cada vegada ens estan arribant més per totes bandes, fins i tot per espais que semblaven que eren propers al nostre. No? Crec que és important... Eh, entendre això i també crec que és important eh, entendre com eh, no estem parlant, com deia la Laura, no? d'aquells actors eh, de fa tants anys no? que parlaven d'aquesta aquest, fe, d'aquesta espiritualitat, no? justament de què torni a vivir, no, no, no. Ara ja estem parlant d'actors que estan disputant-nos el concepte de drets. I no? és veritat que, segur que us sonarà, no? doncs quan, quan la Iuso parla de la libertat, la libertà, no? eh, quan estan parlant de, del dret a la vida, de què parlem quan parlem del dret a la vida? No? Perquè el dret a la vida el tenim totes. Eh, aquesta reconceptualització dels drets que estan fent és per intentar apropiar-se també dels nostres espais de defensa i de lluita a favor dels drets humans, perquè el seu objectiu, justament, és reconceptualitzar tota la idea de drets humans. No és acabar amb els drets humans, és quedar-se el concepte de drets humans. I crec que és un tema que, que és bastant interessant per poder analitzar i reflexionar en, en base a això. No? I després una altra de les qüestions que crec que són claus és, eh, i ho estem vivint eh, a casa nostra jo crec que cada vegada més, que Estem davant d' una dreta de carrer. I això també és un fenomen que per nosaltres, eh, no? per algunes de nosaltres és com una mica sorprenent, però és real. No? La dreta de carrer no? és un gir eh, absolutament grans que ha fet aquesta extrema dreta, eh, que, que ha passat de ser una dreta reaccionària, una extrema dreta reaccionària, a ser i anomenar-se una dreta revolucionària. És a dir, s'han quedat els nostres llenguatges, no? se queden la nostra conceptualització de drets i a més a més ara també se'ns queda en els carrers. Crec que és important també eh, veure no? que aquests nous actors van generant aquest discurs i és un discurs eh, d'odi que, que el que fa és promoure justament aquesta, aquesta violència i aquest odi però amb un objectiu claríssim, no? a part d'ocupar les institucions que és alterar l'ordre polític. Perquè clar, el seu objectiu és l'ordre polític que també estigui reconceptualitzat per tenir eh, no només arribar al poder quatre anys, no? diguéssim amb una legislatura, sinó, a més a més, intentar que aquest, aquesta alteració de l'ordre polític sigui consolidada i sigui permanent. És un canvi de sistema. També, no? És a dir, llavors estem amb un repte bastant majúscul en aquest sentit. Sí, um, un canvi de sistema, però que en realitat, i com deia la Sílvia al principi, eh, amb, amb l'objectiu a través de l'ofensiva contra els drets sexuals i reproductius, l'objectiu final és implementar una agenda autoritària en matèria social i austericida i neoliberal en matèria econòmica. O sigui, en realitat, malgrat aquesta alteració de l'ordre polític, és reformar un estat antidrets per, per, per tota la població en general i amb el focus posat amb les dones en particular. I en enllaço només, i acabo amb això, eh, un, una, una de les coses que plantejava la Sílvia en relació amb el finançament, dels òrgans, dels eh, departaments de la Generalitat i que per tant jo crec que aquí Eh, des dels mitjans de comunicació però també des de la societat organitzada jo crec que hem de retre'ls, hem, hem de demanar que, que retin comptes, no? o sigui, per tant hem de fer una acció molt més incisiva per demanar-los els, per demanar els de responsabilitats i, i poso l'exemple de, de la Fundació Preu Vida que nosaltres hem pogut rastrejar què ha passat amb aquesta fundació que aquesta fundació és eh, un dels elements, una de les entitats que més acció eh, difusòria fa en contra del dret a l'avortament de fet ha arribat a comparar la Fundació Preu Vida l'avortament amb l'esclavitud o la pena de mort Mort, no? i diu que, que eh, bueno, la interrupció voluntària de l'embaràs suposa violència per la mare i pel fill, té aquesta conceptualització i durant molts anys ha eh, atès a, a embarassades en situació de, de vulnerabilitat i ho ha fet perquè alguns serveis socials de diferents ajuntaments els han derivat l'atenció d'aquestes dones no? I, i estan atenent a dones en situació de vulnerabilitat amb un missatge que, que conserva no, el dret a l'avortament com una cosa similar a el que era l'esclavitud o la pena de mort. I recordar, i per això penso que aquí sí que s'ha de fer eh, una acció molt més de, primer, demanar i exigir transparència a les institucions i després intentar que reverteixin eh, aquesta, aquesta política que, de fet, contradiu algunes de les resolucions que ha aprovat el mateix Parlament, des del 2010 fins al 2021, el Departament de Drets Socials va finançar aquesta organització amb 260.000 euros, perquè consideren que és una organització que a més a més fa altres coses, d'acord, no ho sé, però que de totes formes és una entitat que contradiu alguns dels principis aprovats en seu parlamentària. Per tant, eh, és una cosa, una responsabilitat nostra també exigir, el, i que hi ha partits polítics que, que així ho han fet, exigir al Departament de Drets Socials i la Generalitat que retiri el finançament a una organització que és profunda i clarament antidrets. Bé, gràcies a les dues per fer-nos aquesta foto tan, tan ben resumida i, i, i breu doncs, de l'envestida tan global com arreglada a casa nostra no? d'ofensiva masclista contra els drets sexuals reproductius i, i també doncs, contra el, el món que nosaltres volem no? defensa. Llavors, si, si us sembla, fem, posem un tema i seguim amb el següent bloc. Doncs primer us presentem una cançó de, de la banda d'Espaldes al Patriarcado. He extret del seu disc omònim, d'Espaldes al Patriarcado, on hem triat la cançó Sororidad. Som-hi. Cuando me acuerdo de ti yo logro sacar a la jueza del bien y del mal no mirar solo afuera y sentir que a veces la enemiga... Seguim amb el segon bloc, parlarem ara una mica més sobre la situació dels drets sexuals i reproductius, ara sí a casa nostra, als Països Catalans. Eh, però hem de parlar de l'estat espanyol i com sabem l'avortament a l'estat la, espanyol està regulat des del 1985, el 2010 es va actualitzar la normativa sobre la interrupció voluntària de l'embaràs despenalitzant la pràctica en diversos supòsits, aquest 2023 també es van incorporar noves modificacions en el mateix sentit d'avançar cap a la despenalització, llavors... Sembla que podem dir que formalment sobre el paper es pot abortar legalment i gratuïtament des de l'aprovació de la llei orgànica del 2010, tot i que l'avortament encara està recollit al Codi Penal. No? Llavors, tenim present aquest panorama, eh, en aquest bloc volíem parlar una mica de quines són no, les vulneracions o els obstacles eh, que ens trobem per l'exercici efectiu d'aquest doncs, dret a Catalunya i a la resta dels països catalans sota l'administració espanyola. Llavors Vosaltres mateixes... Eh, Bueno, us donna la paraula per parlar una mica sobre les externalitzacions d'avortaments a centres privats, quin paper té l'església i els patronats dels centres hospitalaris, com afecta l'objecció de consciència de les professionals. Aquí també potser podem parlar de les desigualtats territorials no? que generen un greuge ja classista que vulnera el dret a les dones asciateses a la xarxa pública sanitària, etc etc. vossaltres mateixes. A veure, uh, intento també fer com una mica de marc, no? És a dir, és, eh, perquè hi ha tantes coses a dir que és complicat poder-ho dir en poc temps. Jo crec que és interessant uh, entendre i saber que, que des del 85 se va despenalitzar l'avortament a l'estat espanyol amb tres situacions, ara no ve el cas perquè no cal que expliquem la llei, però sí que és important saber que malgrat estava despenalitzat amb aquestes tres situacions, l'avortament no era gratuït, val? I això és fonamental per entendre què està passant fins i tot a dia d'avui. És a dir, l'avortament estava regulat amb aquestes tres despenalitzacions des del 85 fins al 2010, però no era gratuït i per tant les dones havien de pagar-s'ho. Llavors, què vol dir? Que es van crear aquestes clíniques privades i acreditades per fer avortaments amb professionals que evidentment s'havien d'anar a formar en un altre país perquè aquí la formació sobre avortament a professionals encara a dia d'avui és inexistent. I eh, per tant, durant 30 anys, les dones eh, hem hagut de pagar i anar a les clíniques privades perquè la xarxa pública i el Servei Sanitari públic no ho han tomat en cap moment. I això és important perquè això és important perquè amb el canvi de la llei del 2010, s'incorpore per primera vegada no només els diferents supòsits de despenalització i també de, voluntat, de, de poder accedir a l'avortament per voluntat pròpia de les dones, sinó que també s'incorpore per primera vegada la gratuïtat de l'avortament als serveis públics. I això eh, canvia també totalment no? pues, eh, la, la manera d'entendre com s'accedeix a, a l'avortament a través de, dels serveis. Quin és el problema? El problema continua sent el mateix i és un problema que no és només eh, en relació a l'avortament, vull dir, el sistema sanitari català és tan complex i està absolutament tan trossejat, concertat i privatitzat que en el cas de l'avortament, pues, eh, com que teníem aquesta trajectòria, doncs una, una més, no? És a dir, encara s'ha s'afegeix eh, més amb aquest tema. Eh, la qüestió en relació a això és que si no s'havia fet a la xarxa pública durant aquests 30 anys, però tampoc a dia d'avui podem dir que s'està fent a tota la xarxa pública del territori català és perquè l'objecció de consciència és absolutament astronòmica i ha estat astronòmica durant tots aquests anys eh, als diferents serveis, sobretot públics, de, del territori. Eh, la, la, la qüestió també és que fins, bueno, fins quan no vam saber quines eren les primeres dades d'objecció de consciència no? és a dir, després la Laura ja us ho dirà perquè va ser també un article amb um, que vam treballar és a dir, això fa tot just que un parell, tres un parell, anys un parell no? d'anys que vam poder treure les primeres dades d'objecció de consciència és a dir, fins fa un parell d'anys no sabíem quina era la realitat perquè realment les dones... Um, Estaven arribant a fer-se avortaments amb aquesta xarxa concertada, privada, de forma invisible, invisibilitzada i absolutament interessada també pel sistema. Era molt, era molt més fàcil fer-ho perquè els professionals dels seus serveis públics no ho volen ni ho volien fer. No. Llavors, el tema de l'objecció de consciència és un tema complicat i absolutament clau perquè, evidentment, organitze. No? el servei organitza el sistema, és a dir, hem acceptat, no sé, potser hem de replantejar-nos replantejar perquè hem acceptat això, hem acceptat que l'objecció de consciència dia d'avui estigui regulada a la llei que tenim actualment, amb la qual no es pot fer objecció de consciència institucional, Exacte. és a dir, un servei, un hospital, un no, centre que fa, eh, bueno, que fa servei públic, no, no pot fer objecció de consciència com a servei, però sí ho pot fer el professional que està directament relacionat amb aquest avortament. No sé, igual també ens podem plantejar algun altre marc, no? És a dir, ja que estem pensant amb desbordar marcs, que potser ja en parlarem després, eh, el tema de l'objecció de consciència claríssimament és un. Per què hem d'acceptar que hi hagi una objecció de consciència, ni que sigui individual als serveis públics, no? És a dir, a Suècia, a Finlàndia, no? Eh, no existeix ni és possible l'objecció de consciència individual als serveis públics, doncs no sé, potser ens ho hauríem de plantejar. Aquest és un tema important, però molts d'altres també són claus en relació a l'accés a l'avortament, eh, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, i, I crec que nosaltres eh, també tot just fa dos anys vam intentar fer una aventura de fer un informe no? per eh, poder visibilitzar quins, quins eren els obstacles més importants d'accés a l'avortament eh, que teníem. No? I veiem claríssimament que hi havia com blocs clars, però el primer és la informació. Segurament la majoria de nosaltres eh, a dia d'avui, si ens trobem amb la situació d'un embaràs no desitjat que volem interrompre, no sabem què hem de fer no sabem on hem de mirar, no sabem a qui li hem de preguntar, segurament anirem a preguntar amb una amiga, a la, no? eh, bueno, amb una mica de sort, si tens targeta sanitària i tens accés i de més, aniràs al cap a preguntar, però ben bé no tens molt clar què has de fer. I aquest és un tema clau, perquè quan vam començar a investigar, vam fer també per territoris i veiem claríssimament a països catalans i a la resta de l'estat, és a dir, te posaves a les webs i el primer que trobaves quan tu buscaves avortament a Google, a Sant Google, era, eh, les primeres webs que trobaves eren webs claríssimament anti -avortament. Això és la primera informació que sortia. Eh, posaves a la web del Ministeri, no hi havia informació de com accedir, te posaves a les webs de les conselleries de salut dels de les diferents comunitats autònomes i tampoc sabies on trobar la informació era impossible, era un laberint és a dir, on troben la informació les dones quan necessiten eh, interrompre l'embaràs i aquest és un tema importantíssim perquè això genera encara més estigma en relació a l'avortament perquè una de les coses més importants a combatre eh, amb, la, amb tot el discurs anti-avortament és l'estigma i, i tot el que suposa obstacles a la informació, eh, és bueno, no, pensar no, que, que, pues que és una cosa mal feta, que és clandestina, que és tabú, perquè encara a dia d'avui hi ha dones no, que ens truquen i ens pregunten, però és, és gratuït, però és legal, bé, de fet també hi ha hagut no, algunes informacions que hem pogut anar rascant, en que encara dia d'avui, tot i saber que eh, l'avortament és gratuït a Catalunya i, i a tot l'Estat, eh, hi ha una de cada tres dones que paguen l'avortament de la seva butxaca. Anem a pensar per què, pensar per què? segurament n'hi haurà que ho volen pagar perquè perquè és veritat, perquè el circuit per abortar has de fer no sé quantes voltes, has de donar no sé quants papers, has de parlar no sé quanta gent i no sé què, però també segurament n'hi haurà perquè encara no saben què poden fer-ho sense pagar, o perquè no els hi permeten perquè no tenen targeta sanitària. No? És a dir, tots aquests obstacles són una suma d'obstacles que el que generen és contínuament inequitats i estigma cada vegada més important. I això també és interessant no? veure com tant una cosa com l'altra, el tema dels obstacles en relació a la informació, el tema de l'objecció de consciència i a més, ha generat uns espais d'inequitat i de desigualtat territorial a l'accés que són absolutament... Bueno, jo crec que desbordants no? per entendre-ho, perquè, perquè fins ara no, no hem posat en agenda pública que eh, la gent de Ponent o la gent de Terres de l'Ebre o la gent de la Catalunya central ha de baixar Barcelona abortar. És a dir, com ha passat 40 anys que les dones hem hagut de traslladar-nos eh, fora de les nostres comarques per haver d'avortar? Jo no sé si vosaltres eh, coneixeu a ningú que per haver de París s'hagi de traslladar a Barcelona. No? És a dir, quina lògica és aquesta? Si nosaltres tenim serveis de salut sexual i reproductiva que som de proximitat, per què dins la salut sexual i reproductiva no s'incorpora l'avortament si forma part de la salut sexual i reproductiva? No? Que la lògica de com trencar absolutament aquesta planificació eh, del sistema sanitari que està basada més amb el que necessiten les professionals pel tema de l'objecció de consciència. Tots els tabús, la manca d'informació i no sé què, està absolutament basat en aquest sistema que tenim amb aquestes coses. No en cap moment està centrat en què necessitem les dones. Les dones necessitem avortar allà on anem a parir. No és tan difícil, vull dir que és una cosa bastant simple d'entrada. Ara, no sé quan arribarem a això. Eh? Sí, jo crec que la Silvia es plantejava moltes, moltes preguntes perquè n'hi ha moltes al voltant del per és tan difícil eh, exercir aquest dret. No? La Sílvia deia, hi ha dones que, que si se'l volen pagar potser és perquè no han trobat altres canals a, a l'hora de, de poder-hi accedir. Per mi una altra de les preguntes és, per què hi ha dones que han d'anar a interrompre el seu embaràs en clíniques privades, els hi pagui o no? a l'administració, és a dir, per què no tenen dret d'accedir a una clínica pública? Una altra pregunta és per què no sempre poden triar el mètode a partir del qual volen abortar. perquè per defecte, si la gestació no està molt, molt avançada, el mètode farmacològic és el, el prioritari, que pot ser vàlid per moltes dones, però no té per què ser-ho per totes. I a més a més, no, a vegades fa la sensació que no és per una qüestió de, eh, de, de, de que és el mètode més idoni, sinó perquè és el més barat, no? Que no, és més barat això que, que fer-ho per la via instrumental, i moltes vegades les dones que estan recollit per llei que tinguin el dret a poder triar eh, la forma a partir de la qual volen interrompre el seu embaràs, no poden fer perquè se'ls marca un camí determinat sense que elles tinguin agència per poder-ho decidir. A mi m'han passat coses molt flipants quan he demanat informació al voltant de, de, del dret a l'avortament, i en relació amb l'objecció de consciència, ho explico molt, però perquè em va flipar molt fort això, que va ser quan vam demanar les dades relatives als, al nombre de professionals objectors de consciència als centres del CISCAT, per tant, de, de la xarxa d'atenció pública, eh, ens van demanar més informació per recollir totes les dades, però quan es va exaurir el termini, ho vam demanar per, per la llei de transparència, que té un termini, uns terminis determinats, quan es va exaurir el termini ens van donar les dades relatives al 80% dels centres de Catalunya. Nosaltres no ho teníem, vam dir, perquè només les del 80% i ens van dir, perquè no teníem un registre d'objectors de consciència. Com pots garantir un servei que hauria de ser equitatiu a tot el territori si no tens controlat el nombre d'objectors de consciència que tens distribuïts en els diferents centres. Doncs no el teníem fet, perquè deien que la llei no obligava i efectivament no obliga, que això també és un problema, però, bueno, però no teníem fet això, de manera que és molt difícil i hi havia en algunes zones sanitàries on més del 70% dels professionals dels centres del CISCAT tenen objectors. Com pots garantir un servei si no saps on estan situats? No? Aquesta va ser una cosa que nosaltres ens va, ens va flipar molt quan vam demanar les dades que no tinguessin per mutu propi fet aquest registre per poder garantir que allà on hi ha professionals que després podem entrar amb l'objecció de consciència si què passa al respecte. Eh? però si sí, és un dret que a dia d'avui està, està garantit, que tu puguis ser objector a nivell individual, com pots garantir un servei si no saps on estan no? els, els objectors de consciència? A en nosaltres ens va flipar molt que això passés, però el, el, el més greu de tot, que això ja és prou greu, és quan l'objectiu és institucional, perquè això és absoluta i, i totalment il·legal, que l'objectiu sigui institucional, i això es produeix de forma encoberta. És a dir, a Catalunya hi ha 41 centres de la xarxa d'utilització pública del CISCAT que, tenen, eh, que estan acreditats per poder fer abortaments. Doncs des de l'any 2015 fins a l'actualitat n'hi ha sis que de manera any rere any no notifiquen haver practicat abortaments. I casualment són sis centres que tenen en el seu patronat òrgans religiosos, ja sigui l'Arcabisbat de Barcelona, ja sigui eh, entitats de l'Església. No? I, I quan parles amb aquests professionals amb els professionals que haurien d'oferir el servei, i a vegades que et diuen, no, no a cara descoberta com si diguéssin, però no de rècord, et diuen, jo, jo no hi hauria cap problema a l'hora de fer-ho, és que la institució no em permet fer això. I per mi la meva pregunta és una de les altres que plantejava la Sílvia, una pregunta molt clara és per què hem de seguir sostenint amb recursos públics centres que es neguen a practicar el dret a l'avortament i per tant es neguen a oferir aquest servei a les dones que tenen tot el dret del món a, a, a sotmetre, si, si, si així ho desitgen. No? És una de les preguntes que moltes vegades he traslladat i que no m'ha contestat ningú, però és una objecció institucional, una objecció encoberta i il·legal i segueix passant. Un dels altres, de altres obstacles no, que ens trobem també és la persecució de les defensores de drets sexuals i reproductius no, i de col·lectius feministes, ja sigui a través de la criminalització fins i tot la judicialització. No? Llavors, aquesta setmana no, hem tingut un exemple, no, s'ha fet públic un exemple d'això, no, la companya d'Andorra, Vanessa Mendoza-Cortés. Us volem preguntar una mica si ens podeu posar en context i, i també doncs, expressar l'opinió no, de com afecta aquesta persecució. Bé, jo crec que és un tema que ara mateix és, eh, és, és l'eix central del que ens ve per davant. També, eh? És a dir, és com eh, preparem-nos perquè això acaba de començar. Eh, jo no sé si vosaltres sabeu la situació del dret a l'avortament a Andorra, però el dret a l'avortament a Andorra està absolutament penalitzat és a dir, sabeu que el coprincipat eh, on mane Macron la meitat i l'altra meitat és del bisbe, llavors eh, és evident que, que en cap moment hi ha cap interès ni cap voluntat de que, que l'avortament sigui legalitzat allà de, de cap manera. No? Llavors eh, la Vanessa Cortés és una activista sí. que forma part d'una entitat a Andorra que es diu Stop Violences i que ja fa uns quants anys que va començar no, tota la campanya eh, de visibilització i també de denúncia de... Eh, d'aquesta situació i del govern andorrà en relació a l'avortament. Eh, ella durant tots aquests anys eh, ha estat molt perseguida, ha estat perseguida no només pel govern Andorrà, sinó també per tots els grups aquests, no, dels que parlem i de tot aquest entramat del que parlem. I eh, va anar i, i ha fet diferents processos amb els quals fins i tot a Nacions Unides ell ha exposat la situació i ella va dir molt clar, no? va exposar la situació molt clara de persecució i també de, de penalització absoluta de l'avortament a Andorra. Llavors el govern d'Andorra, arrel d'aquestes eh, declaracions que la Vanessa i aquest procés que la Vanessa hanat ha fent, va decidir eh, bueno, enviar-ho fiscalia, posar-li una, una denúncia i totes va començar el procés de judicialització. El proper 4 de desembre eh, es fa el judici. I, i realment eh, ha estat com un dels exemples més clars a nivell europeu, justament amb la Justina Polònia i altres companyes d'Europa, eh, que eh, s'han posat com eh, cas paradigmàtic de persecució de governs eh, a nivell europeu per, justament per defensar el dret a l'avortament. Clar, nosaltres pensàvem que seria una cosa fàcil aquí a Catalunya, no? primer, primer explicar que Andorra... Uh, l'avortament no només està penalitzat, sinó que està perseguit. que Quan expliques això vas a molts llocs diu dius m'estàs dient en sèrio? Sí, sí, és a dir, Andorra és aquí. No? Andorra és on la gent va esquiar i aquestes coses. Mm. Um, sí, sí, és aquí. I això està passant. Val, I quan dius això, i ho sé, doncs bueno, pues, pues, pues a Catalunya no? posarem això de manifest, donarem el suport i a més a més segur que tindrà suport institucional té molt suport internacional, té amnistia, té Frontline Defenders, bueno, organitzacions realment molt poderoses a nivell internacional. Doncs res, eh, bueno, va, pues, anem a fer, intentar fer i promoure a través del seu parlamentari una declaració institucional del Parlament que digui eh, que donem suport a la Vanessa com a defensora i activista, no sé què. Semblava que havia de ser una cosa fàcil i que no ens portaria a tants maldecaps, però aquesta setmana, quan... Justament s'havia d'aprovar i llegir aquesta declaració al ple, al ple del Parlament que hi va haver. Doncs, eh, concretament no? hi va haver dos partits que es van tirar enrere. Eh? I crec que és evident que ni Vox ni tot això eh? Vull dir, que ja no entren eh, a l'escenari. però eh, sí que havien dit que sí, prèviament que són el PSC i junts per Catalunya. I va ser molt curiós veure eh, la violència que es va produir no, a nivell de discursos, a nivell, no, de, de, de tot el context que es va viure en relació a aquesta declaració, quan una setmana abans havien aprovat una declaració a favor de les activistes de del dret, pel dret a l'avortament a El Salvador, a Nicaragua, uh, no, i resulta que Andorra no i també quan fa, no fa ni un mes que el Parlament s'ha aprovat una moció que és absolutament imprescindible, que ja en parlarem, eh, amb, també posant en valor el paper de les defensores i la protecció de les defensores de drets sexuals i reproductius, i tot això havia estat votat a favor, i quan apareix la paraula Andorra i govern d'Andorra, aquí no? doncs hi va haver un, un paro cardíac generalitzat. Llavors, eh, nosaltres vam tirar endavant igual eh, la, la roda de premsa, es va fer, la, la Vanessa no? es va posar de manifest que, que grups no? com la CUP, Esquerra Republicana o Comuns havien donat suport però que no havia pogut sortir des, de, des del Parlament com a declaració conjunta. Llavors, crec que és un tema a reflexionar de forma important per entendre també com els interessos no? des de diferents llocs se van articulant i com no som prioritàries. I jo crec que aquí està la clau a partir d'ara, és a dir, si no entenem eh, que les defensores de drets sexuals i reproductius no només estem amenaçades, atacades no? i constantment eh, deslegitimades, sinó a més, a més estem, estem confrontant el feixisme perquè això és el feixisme que està arribant, no? és tot el que m'ha explicat eh, al principi. Eh, si no tenem això i prioritzem altres eh, interessos que entenem que amb el govern d'Andorra en deu haver molts, doncs eh, ben nudes amb aquestes institucions que no ens protegeixen, no? Que, no, que no ens donen el suport per tirar endavant, és a dir, necessitem realment, si estem a primera línia, no? estem veient com la majoria de feministes arreu del territori s'estan... Eh, jugant la vida no? en causades, judicialitzades, eh, davant aquest, confrontant aquest, fe, aquest feixisme primera línia. Quina és la protecció que ens donen les institucions que, supo, que se suposa no? que estan a favor dels drets humans i dels drets sexuals i reproductius? A dia d'avui no n'hi ha, estem no? a, a pit descobert totalment. Llavors, eh, això crec que és clau perquè si no tenim aquesta protecció per governs que se suposa que estan dient que garanteixen i volen continuar fent política pública en base als drets humans, Eh, no podrem seguir i no podrem confrontar tota aquesta onada ultrareaccionària que ens està venint. Per tant, el tema de la protecció de defensores i de la promoció de defensores és clau i el tema de la legitimació d'aquestes defensores també. És a dir, perquè igual que ho fem com a feministes, ho hem de fer també com a activistes que estem a primera línia, posant el cos i posant les vides en risc constantment. Sí, ja s'estan apuntant una mica a les propostes no?, de la contraofensiva i ara en el, següent, en el següent bloc acabarem no? de, de, de parlar d'això de com, com teixim no? una contraofensiva contra aquest panorama desolador que, que portem una hora d'escrivint i ara si sembla agafem forces amb una mica de música i seguim amb, amb la part positiva de tot això i tant, doncs anem a escoltar a les tarades acompanyades de Miss Bolívia, el tema que ara us presentem s'extreu del vídeo realitzat per al llançament del disc Son i Se Hacen al Teatre IFT de Buenos Aires el novembre del 2012 del 2012, perdó, i és un tema que porta com a títol que no, que no. Darle al bajo y al bombo dicen que me gusta ser quilombo dicen que la tengo dicen que la pongo dicen que me que tu loca me pongo dicen que me gusta todo el tiempo ser quilombo dicen que me gusta darle al bajo y al bombo dicen que la tengo dicen que la pongo I seguim, seguim des, després d'aquest tema, i seguim parlant de, de com podem articular una ofensiva feminista contra la vulneració d'aquests drets fonamentals, d'aquests drets humans, i contra l'amenaça creixent no, que, que hem estat repassant de, de l'extrema dreta i de discursos eh, reaccionaris. Com, com podem fer front a aquesta embastida reaccionària des de tots els fronts possibles i quines estratègies podem implementar per contrarrestar els discursos d'odi encaminats a retallar els drets de les dones i, i, i en general els drets de, de tots i totes. Pel que fa al front institucional, avui no, no hem pogut comptar amb la llei esclada però també volíem com repassar una mica doncs, la, la proposta no, que, que la CUP va portar al Parlament no, i que es va aprovar fa un mes per tramitar una llei catalana de despenalització de l'avortament al primer quadrtrimestre de 2024 imitant el marc legislatiu canadenc. Ens podeu com explicar potser la Sílvia una mica no? quina és la proposta? No? Sí, a veure la moció, realment era una moció molt completa, és a dir, parlava de bastants temes en relació als drets sexuals i reproductius, també d'educació sexual, també de la protecció i la defensa de les defensores, i eh, en relació a aquest, aquesta jo crec que proposta eh, agosarada i també molt, molt interessant de tirar endavant una llei pròpia d'avortament a Catalunya, eh, crec que està clar, no? tenim clar d'entrada que ens atombaran, no? perquè ja sabeu que això és una llei orgànica, l'avortament s'ha de regular a través de llei orgànica a l'estat espanyol, eh, però també teníem clar, no? i era una de les coses que, que sabem que farien avançar l'agenda, que eh, després de l'última reforma que hi va haver al eh, govern eh, de l'estat espanyol eh, aquest any passat, bueno, aquest any, perdó, a principi d'any se va aprovar, que no hi hauria una altra oportunitat ara de moment no, per tornar a obrir el meló, perquè quan nosaltres vam fer les propostes de què és el que cal amb aquesta reforma hi van haver coses que no van entrar. I quin és el tema que no va entrar? Doncs pues, eh, jo crec que la reivindicació més històrica del moviment feminista en relació a l'avortament, que és la despenalització de l'avortament. Sembla estrany que amb una de les lleis suposadament més avançades progressistes que hi ha al món, perquè és així, Eh, encara estem en un escenari on l'avortament està penalitzat i es regula a través del Codi Penal. Què vol dir això? Vol dir que tu pots abortar en tots els casos que et diu la llei, eh? pots abortar. però com avortis amb alguna de les situacions que no està dins de la llei, això està regulat al Codi Penal. Per tant, si ets una dona que has fet un avortament fora de les, les condicions que diu la llei, tindràs sancions econòmiques i antecedents penals. I si ets una professional que fas un avortament fora del que diu la llei, tindràs una inhabilitació professional i també pena de presó. Llavors, el tema de la, de la penalització de l'avortament eh, crec que és un dels clàssics del control patriarcal dels cossos de les dones. És una intervenció absoluta dels estats, de les institucions, amb, amb la capacitat de decidir, amb la, la sobirania corporal de les dones i, i aconseguir no, una despenalització, o si més no, tornar-ho posar amb agenda pública i política és clau perquè no ens oblidem d'això. Això és absolutament importantíssim. I després una altra de les coses que ens semblava molt important era acabar amb els terminis. Què vol dir això, que tu pots abortar fins a les 14 setmanes perquè tu decideixes. Fins a les 22 perquè et fan un informe mèdic. I a partir de les 22 ui, t'ha d'autoritzar un comitè clínic eh, i si aquest comitè clínic no t'autoritza aquest avortament perquè tens un fetus amb una malformació gravíssima, no sé què, t'has d'anar a Brussel·les perquè això està passant, t'has d'anar a França o t'has d'anar als Estats Units. No? Això està passant. Doncs el que volíem era fer una proposta on tot això no hi fos, és a dir, on realment la sobirania corporal de les dones està centrada en la seva capacitat de decidir. I això, a dia d'avui, el marc legal més eh, proper a això és el que existeix a Canadà, que no té una llei pròpia d'avortament. A Canadà hi ha una jurisprudència que sorgeix d'un tribunal que diu que l'avortament és qualsevol acte, eh, com qualsevol altre acte mèdic que es fa i que això s'organitza a través dels serveis públics de planificació sanitària del país. I punt final. I ja està. I, no hi ha, i, i aquí s'acaba. No una mica la proposta per avançar, per avançar, també a l'hora de reivindicar i de generar també eh, discurs polític al voltant no, de, de l'avortament i, i del que significa aquesta sobirania corporal per a les dones, no? és a dir, que no ens quedem només amb un marc concret legal on se suposa que ja podem anar a i, i ja ens arreglarem amb el que, amb el que ja, ja està, no? és a dir, en realitat volem més i llavors eh, pensem que aquesta proposta pot ser una bona proposta sí, per almenys posar sobre la taula eh, quines han set les demandes que no han estat escoltades fins a dia d'avui. Uh -huh. Gràcies. Un dels altres fronts des d'un combatre aquesta ofensiva no? és eh, els mitjans de comunicació. Llavors, Laura, també et volíem preguntar com creus que es poden articular no? aquesta contraofensiva mediàtica no? i com podem fer front doncs, als discursos reaccionaris i als fake news, trolls, vots, us de etc etc. que està utilitzant l'extrema dreta, no? Jo crec que el primer és escoltar el que plantegen les companyes que fa molt de temps, expertes en extrema dreta, i que fa molt de temps que adverteixen de com generar aquesta contraofensiva davant dels discursos reaccionaris i contraris als, als drets humans. No? Per mi una de les coses imprescindibles, un dels tips imprescindibles, és el que diu l'Alba Sirera, que és formació i compromís antifeixista a cada redacció, aquest és un bàsic absolutament urgent que cal que es desplegui, perquè és cert que hi ha molts mitjans de comunicació que tenen una ideologia i una, i una línia editorial eh, d'extrema dreta i per tant tenen una voluntat política a l'hora de difondre aquestes idees i a l'hora de donar eh, espai i altaveu a segons quines persones, però n'hi ha d'altres que no i és menys ideologia que, que irresponsabilitat el que està passant no? i penso que... Al, al, al mateix nivell que, que demanar o exigir aquesta formació, cal problematitzar la precarització en els mitjans de comunicació, no? perquè això és el que moltes vegades fa que es caigui de forma molt recorrent a la dictadura del clic. No? Eh, S'explica a vegades, per una mala la periodística, però no podem perdre de vista la precarietat en el sector, perquè l'extrema dreta normalment genera titulars que són molt cridaners, i això... Eh, no només es premia, sinó també es monetitza. Llavors jo crec que, que això és una de les coses que també hem de, hem de problematitzar la vegada que demanem formació i és eh, intentar crear estructures eh, de, de, de, contrainformatives que, que intentin sortir d'aquesta lògica, d'aquesta dictadura del clic i d'aquesta lògica de precarietat absoluta del sector. Després jo crec que és molt important plantejar-nos com informem, de què informem i a qui contem, és a dir, a donem veu a l'hora de, de crear informació no? perquè una de les autocrítiques que hauríem de fer des dels mitjans de comunicació eh, parteix de qui conforma les nostres, les, les nostres redaccions on hi ha moltíssima blanquitud moltíssima cis hetero norma i molts homes ocupant rols de, de poder no? i per tant, a vegades quan anem a buscar fons eh, s'assimilen molt al perfil de les nostres redaccions i això és una cosa que també hem de hem de conflictuar, però a més a més també hem de ser conscients de que aquestes persones que conformen les redaccions i que moltes vegades tenen un privilegi molt superior a altres persones que conformen la nostra societat, estan menys atrevessades per la violència de l'extrema dreta, perquè no són diana moltes vegades, no? i per tant doncs això fa que deixem fora certs discursos i certes perspectives perquè no ens hi, no ens hi apropem, perquè ens costa més o ens generaria més esforç fer-ho, i, i a vegades per vagància o vegades per, per negligència, però no, no ens hi apropem. Després jo crec que una de les coses també molt importants eh, és trencar amb una cosa que planteja molt el Miquel Ramos i que estic molt d'acord i moltes vegades la recupero, que és aquesta idea del, del periodista com a notari de la realitat. És a dir, un periodista... La forma com jo entenc el periodisme no és des un lloc de, eh, estar escrut, estar des d'una distància informativa amb el que està passant i anar analitzant això, aquest ha dit tal cosa, aquest ha dit tal altra, aquest fa això i aquest fa això altre. Això és una mala praxi periodística des de la meva perspectiva. Cal trencar la malantesa neutralitat i la malantesa pluralitat. Tu no pots, si normalment no et posiciones molt clarament respecte a una informació, respecte a un fet determinat, al costat de qui ho està passant malament i al costat de qui és, eh, és Diana, eh, dels discursos de l'extrema dreta, clarament t'estàs posicionant al costat de l'opressor. I per tant s'ha de trencar aquesta falsa idea de la neutralitat i també la falsa idea de la pluralitat perquè això ha portat a la normalització de certs discursos. És a dir, hi ha discursos que directament no són acceptables i això implica que hi ha interlocutors que no són vàlids i això s'ha de tenir eh, clar i no es pot pecar de... Eh, ingenuïtat pensant que estem donant espai, donant veu a qualsevol persona perquè tothom se mereix, perquè no, hi ha idees que són potencials crims. Això ho deia Mateotti, no? l'extrema dreta, al feixisme, és un crim i per tant les persones que estan reproduint discursos d'extrema dreta són potencialment criminals, no se'ls ha de donar espai perquè el que acaba passant amb això és que es genera un relat mediàtic i una, i un caldo de cultiu perfecte perquè després es violentin certs col·lectius particularment els més, els més vulnerables. Després jo crec que també hem d'intentar evitar la naturalització de certes coses com si fossin accidents fortuïts en comptes d'apuntar els responsables, i això jo crec que es dona en molts, en molts casos. No? Hem, hem naturalitzat, i, i també això ajuda a alimentar l'extrema dreta, hem naturalitzat que la Mediterrània s'hagi convertit en una, en una fosa comuna en comptes d'explicar que hi ha responsables polítics prenent decisions en relació amb la necropolítica migratòria, que si hi ha gent que està sent assassinada a la frontera sud no és un accident fortuït, són, és fruit de decisions polítiques. Hem naturalitzat els desnonaments com un fenomen inevitable i no producte de violència econòmica, de moving immobiliari i d'especulació i de turbocapitalisme. Hem naturalitzat i normalitzat els feminicidis o, o, el, o la violència contra el col·lectiu LGTBI no? i no en tenem o no expliquem que això és una qüestió estructural que és la, la, com la darrera frontera o la darrera conseqüència d'un sistema patriarcal que regna, on ha regnat la, la impunitat, no pels agressors. Llavors, certes coses, quan les naturalitzem, estem alimentant que això són coses fortuïtes i això li va molt bé a l'extrema dreta perquè no estem conflictuant-les. I... A l'efecte de tot això és la dretanització de l'opinió pública i la permissivitat fins i tot de certs debats que fa uns anys no es tenien. Ara mitjans de comunicació que no ubicaríem en l'espectre de l'extrema dreta, però que per inèrcia acaben reproduint els seus mateixos discursos, es plantegen debats com, és bona o dolenta la immigració? O, què en penseu de la llei trans? Això, aquests debats directament s'han de prohibir, no s'haurien de permetre en als mitjans de comunicació perquè acaben comportant violència contra col·lectius molt vulnerabilitzats. Llavors, de fet, la diagnosi de que estem en la la, per mi la solució eh, passa pel que estem fent avui i passa pel que fem moltes vegades des del crític amb, amb companyes com, com la Sílvia, és a dir, teixir aliances amb les defensores de drets, que siguin un punt clau en la nostra producció informativa, tenir eh, companyes i complicitat amb companyes que estan en situació de vulnerabilitat per saber com informar, de què informar i tenint-les en compte la producció de la informació i fer un compromís i responsabilitat i que igual que deia Huerta Escleveria que cada taula ha d'haver un Vietnam, a cada redacció s'ha d'articular un no passaran perquè si no, no ho farem això. Moltes gràcies, perquè fes. reconforta saber que hi ha professionals així al costat nostre. I hem repassat una mica el front institucional que podem fer des del front institucional, des dels mitjans de comunicació i també una mica hem fet un al·legat no? que podem fer des de, des de la societat, no? des de l'opinió pública també, com podem contribuir a fer una contraofensiva no? a, a discursos reaccionaris, i per acabar volíem, volíem també repassar què podem fer no? des dels moviments socials, des del moviment, no només des del moviment feminista sinó des del moviment social i des dels teixits eh, associatius o des del teixit eh, organitzat, també eh, per aportar no? aquesta contraofensiva? Bé, jo estava aquí com aplaudint a la Laura ja, no? Sí, sí. Que quasi que tot el que ha dit ho apliquem també, va? Sí, sí, perquè crec que, és, que, que té molt sentit també tot el que deia com aplicar-ho també a les nostres xarxes comunitàries. Jo crec que sí que estem en un moment amb el qual, a veure, les feministes això ho tenim molt clar, no? És a dir, quan les institucions fallen, qui ja és la xarxa comunitària. Per tant, aquí eh ja ha arribat el moment de generar i enfortir una xarxa comunitària, una aliança no? eh, entre espais comunitaris que realment eh, sigui inquebrantable. Inquebrantable també a l'hora de, eh, a mi no m'agrada el concepte aquest de la barrera aquesta sanitària que van dir, no? el feixisme, no sé què, perquè a més, a més ni l'han fet servir ni saben no? molt bé què, què volia dir, però és a dir, jo crec que sí que és clau eh, que l'articulació entre moviments socials, és importantíssima a l'hora de dir eh, aquest no passarà, ha de ser un no passaran des de tots els moviments socials. No? És a dir, és una articulació claríssima. és a dir Quan hi ha un atac a una defensora de drets sexuals i reproductius, ha de respondre tothom. No? I la xarxa comunitària, l'enfortiment en aquest sentit, la protecció, la promoció de, de defensors de drets sexuals i reproductius i de defensores i defensors de drets humans en general, ha de ser absolutament contundent. La resposta ha de ser molt contundent. No? A l'hora que no podem deixar passar aquests discursos hem de respondre, jo crec, de, de forma molt clara. També per legitimar-nos i no, reconèixer que els nostres sabers i els nostres coneixements tenen tant o més valor que tot això que estem veient dia amb aquest tipus de mitjans de comunicació no, que ens estan bombarde bombardejant a totes bandes. Eh, crec que investigar visibilitzar, no? això, eh, per això és clau també aquestes eh, aliances no només amb xarxa i, amb, i, i aquesta xarxa comunitària, aquest enfortiment comunitari, sinó també aliances amb eh, companyes com periodistes feministes, claríssimament, eh, advocades feministes, eh, no? és a dir, totes totes tenim, no? des dels nostres sabers, eh, tenim clar quin és el nostre posicionament i el nostre posicionament s'ha de posar no? en valor i a més a més s'ha de posar a disposició. Jo crec que és clau, no? és a dir, eh, tot aquest tema que, que nosaltres hem volgut treballar a l'hora d'investigar, visibilitzar, donar, no? treure tota aquesta informació per traslladar-la, és importantíssima per poder fer un, un viratge amb el discurs també i amb els imaginaris col·lectius en relació a tots aquests discursos d'odi. No? I a més a més ja eh, anant com al moll, moll de l'os, és a dir, jo d'entrada ja plantejaria claríssimament no? una campanya en contra del finançament d'aquests grups és que és importantíssim, tenen recursos il·limitats, us de veritat. És a dir, llavors, eh, si estem parlant de que existeixen recursos públics que els estan donant suport, això no es, to això no es pot tolerar no és tolerable, no hi ha convocatòria de subvencions, no hi ha finançament públic, no hi ha cap tipus de, de, de fórmula on s'estiguin dedicant diners públics que puguin respondre a, a, a entitats o a grups o, o a més que estiguin en contra dels drets de les persones. I això ha de ser contundent, perquè si no partim des d'aquí, Uh, evidentment ens poden anar fent, no? ens, ens fan d'anguila constantment, no? és que clar és que fan altres coses, no és que clar la convocatòria de subvencions és així, entre tothom, no, no, no, no, doncs pues si entre tothom està malament, està malament, no està ben feta. I després claríssimament plantegem boicots a, a, a grups i empreses privades, no? sabem d'on venen, sabem qui està finançant, a aquests grups, no? és a dir, sabem que el cort Inglés, sabem que l'Eulent, sabem que Fomento, no sé què, pues un, boicot, un boicot a nivell privat des de, des de la societat, no? a nivell del de, nostre consum diari, però també demanem un boicot des de les institucions, que no es contracti Eulent, que no, guanyi, que no guanyi licitacions públics públiques, que no es contracti a foment de construccions i contractes. per què? I que quedi clar perquè és, que, no fa, que aquest veicot està vinculat amb a, a aquest atac i amenaça constant als drets sexuals i reproductius i als drets humans en general. I jo crec, jo crec que des d'aquí les propostes partiran davant i també per, per pensar que sí, que, que hi ha camí per recórrer, que malgrat que la situació és complexa, complicada i dura, Um, hi ha camí per recórrer i no és la primera vegada que ho fem no? uh -huh. per tant bueno, doncs som-hi imprescindible i també com per seguir animant-nos no? crec que és molt important recordar les victòries no? que, que hem aconseguit o sigui, no, és, no és només important i que, que és imprescindible doncs acompanyar-nos i informar-nos de... Informar de, de feministes, de, de, de tot el recorregut no? que, que s'ha fet gràcies a companyes de premsa, comunicació, eh, persones associades, defensores de drets, sinó també recordar que juntes eh, hem, hem assolit victòries. El 2014 va venir mobilitzacions massives i vam fer dimitir a, a, a un ministre i vam acabar amb una, una contrarreforma de la llei de l'avortament dir que al final no és una crida només al moviment feminista, això sinó que és una crida, com heu fet al llarg de tota aquesta sessió, al conjunt de, de la societat no? i al conjunt del moviment popular i del teixit associatiu organitzat, perquè al final el que està, qui estan amenaçades, o els drets de les quals estan amenaçades, no només és de les dones, sinó de la societat en, en el seu conjunt. No? I si continuem cedint espai a no? aquests grups, i, i, i, sí, i a l'extrema dreta i a, a, a l'església, no? eh, estarem... Doncs, eh, perdent no? espais polítics i, i, i drets fonamentals. No? Llavors, eh, fins aquí la, la, el programa d'avui, si, eh, si alguna té algun dubte o vol aportar o fer alguna reflexió, doncs endavant. Deixem aquest moment incòmode. I si d'aquí voleu aportar alguna cosa més, si no, doncs. Rec, moltíssimes gràcies sí. per, per, per obrir aquest espai, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat, que creiem, crec que és molt, molt necessari que, que fem aquestes trobades i que, i que expliquem no, tot els, totes les ofensives que estem vivint en diferents camps. Eh, podem o sigui, assenyalar, jo crec que és molt important assenyalar qui, els està, qui està impulsant aquesta ofensiva contra els drets sexuals i reproductius, posar en valor la feina que fan les companyes que, que bàsicament es dediquen a, a, a defensar drets i, i posar en valor també les, les aliances per intentar avançar en contra de, del que són aquesta gent i del que proposen. Molt bé, pues sí jo també. Moltes gràcies per, per generar l'espai i també per, per difondre-ho a través de tots els vostres canals. Crec que teniu, eh, teniu una, un dels poders més importants eh, per poder revertir la situació. Així que gràcies per fer-ho. Gràcies. Val, doncs acabaem encara amb una mica de música feminista. Eh, moltes gràcies per estar avui aquí. Segueix aquest acte amb una mica de música, el vermut i el dinar al dinar popular. Gràcies. Sí, sí. Eh? Vale, pues us portem a Duo Microcentro, que és un duet argentí actualment compost per Vicu Villanueva i el Rafa Rufa. Són un referent de la cançó Protesta Actual i venen acompanyades per Juana Chang des del seu segon treball de 2016 a Narcochetis, Migata Quiere Abortar. A continuación os porto un temacle de La Morte y Jaleo que es llama Autodefensa Feminista. Estic, doncs, després d'aquest temazo de la Mort i jaleo, tot defensa feminista, anem ara amb Brutus Daughter, la banda madrilenya de folk formada fe, fa més d'una dècada. Anem amb un tema estrès del seu darrer treball que va sortir fa poquet, un tema que es diu com El treball com o pedres. A continuació, us presentem a les Anarcopibas, aquesta gent que fan... Que són punquis que fan cúmbia, i us portem de d'Anarcopibas el seu temacle, extret del, al ritmo de les idees del 2017, un temacle que es diu Des Desde pequeña volaba la ley, golpeaba policía, odiaba el poder. ¡Oh, yeah! Doncs seguim encara més endavant. Uh, estem ja tirant les últimes cançons. Ara, ara arriben les Buc, aquesta banda de punk-rock feminista de Terrassa formada el 2017. Elles són la Marina Covelles a la, a la veu i la guitarra, la Marisa Torrent a l'altra guitarra, la Laura Valdés alias Triqui al, Sulfuro al baix i l'Anna López a la bateria des del seu àlbum Crit de Guerra del 2022. Un temazo el que es diu La Festa. Molt bé, i ara ja per acabar us presentem la banda 8 obres, una banda asturiana de Punquesca, i us porto el seu temacle també, Autodefensa Mujer. som Maten-nos! glallen les mans! Pen de seu gua rosaàries!rribe les moies. a les gualles! Feu teu defensa, muller! ma punca la ràdio lliure de Samadei